والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في محكمه الكتاب العزيز اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم افضل عند الله من المجاهدين والمرابطين والحجاج والعمار يستغفر له الأشجار والاحجار والبحار والسحاب والنجوم وكل شيء طلعت عليه الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من سلك طريقا يلزم فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشكرين والحمد لله رب العالمين usiku ibadullah wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faaza al-muttaqun amma ba'd wa tukufu islam hatunaabudu kumshukuru mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala Allah mbae ameukupatanisha tena katika siku hii tukufu ya al-jum'a siku ambapo leo kipita katika viwanja mbalimbali Kukwa ama ya nisikiti kubwa leo ama leo ndani ya siku hii ni watu kunasihiana na kuhusiana ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulimwangu leo katika hutuba lazima waji wa Mwenyezi Mungu wahusiane ndani ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ambaye ametukutanisha baada ya ame misukosuko chungu mzima ya tangu aljumaa iliyopita lakini leo tukapata fursa ya kukutana tena na kukumbushana juu ya lazima la kurudi ama kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni fursa kubwa kwa wafu wa Islam ambayo tunaitumia katika uhai wetu ambapo hatutoweza kuipata mara tu baada ya kuingia katika makaburi yetu. Watu wa Islam hamma katika hotuba yangu ya leo simitazungumzia walau kwa uchache juu ya kuangalia faraja ya elimu katika mfumo wa Kiislamu ya namna gani elimu imekuwa faraja katika mfumo wa Uislamu na namna gani leo elimu imekuwa ni mazila, imekuwa ni balaa nje ya mfumo wa Kiislamu katika huu mfumo ambao sisi leo tunaishi mfumo wa kibepali Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika Qur'ani na ndiyo aya za mwanzo kupewa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara alipofikisha umri wake miaka 40. Allah anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikra. Mwenyezi Mungu anampa mtume amri ya kwamba asome. Kuna ibra na mazingatio ndani ya aya hizi za mwanzo kushuka wasikufu wa Islam. Siku ya kwa sababu ya kwamba jambo ambalo ni muhimu kwa mwanadamu kulifanya ema kalipanga mwenyewe au ni jambo ambalo kapangiwa lile msingi lazima linakuwa katika muda ambao unawafikiana na utendaji wa jambo hilo leo sote ni mashahidi tumepita mashuleni tumesoma tutaangalia katika silabasi leo vipindi muhimu vya mwanzo ama masomo muhimu kufundishwa kipindi macho mwanafunzi, akili yake iko tayari kupokea chochote Attention yake inakuwa kubwa kumsikiliza mwalimu ni yale masomo ya msingi hisabu, kiingereza, Kiswahili ndio utayakuta yanayo kwa mwanzo kisha kunawekwa kunawe kwa mambo ambayo mtu atakapokonsentretika kwa kusikiliza hayatokua na athari kubwa kwake sisi leo sote ni mashahidi wa ukufuo wa Islami wezi ukakuta Umesika shuleni somo la maarifa ya Uislamu limekuwa ndo la kwanza kipindi cha kwanza saa 2 kamili. Kwewe ukakuta. Kwewe ukakuta leo umefika shuleni kipindi cha kwanza kimewekwa somo la sada kazi Lazima utakuta masomo ya msingi na muhimu yale ambayo mwanafunzi akirishika litamfanya leo aonekana ni bora darasani ndio yamewekwa mwanzo kisha yale ambayo si msingi hata akitoroka anaweza akajibu akiulizwa swali kwa sababu anategemeana tu na ufahamu wake yanawekwa mwishoni ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaliweka masuala la elimu kwa miongoni mwa masala ya mwanzo kwa mwanadamu kwa sababu ni jambo la msingi ambalo la mwanadamu atalikamata ipasavyo na akalishika litamfanya yeye kuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri hii haikuanza kwa mtume الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bali allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha miongoni mwa mambo ya kwanza kumpa adam alaihi salatu wasalam mara tulipomuomba allah alimpa adam alal ilm baada ya malaika kukaa wakatesa wakasema lan yakhluqa allah kiumbe yote bora kuliko ni sisi Allah subhanahu wa ta'ala ili kuonyesha kwamba Adam ni bora Allah akampa elimu baada ya Allah kumumba Adam akaumba na vyote hivyo vilivyomoli mwinguni kisha Allah akaviweka mbele ya malaika kisha Allah akawaambia malaika faambiuni biasmaiha ula'i in kuntum sadidin ni peni mimi majina ya vitu hivi ikiwa ninyi mnasema kweli ya kwamba ninyi ni wabora kuliko ni Adam basi mtajieni majina ya vitu hivi malaika akashindwa wakasema subhana tallahi ilma lana illa ma alama Hatuna ilmu sisi we allah ulietakatifa isipokuwa kwa kile ambacho wewe umetujuza Ndiyo sisi tunafahamu basi allah subhanahu wa taala akamfundisha adam majina ya vitu vile kisha akamwambia Adam sasa mbele ya malaika. Adam baada ya kuvitaja vile vitu Allah akawambia malaika wamsujudie kumpa heshima Adam kisha maamrisho na makatazo ya Allah kwa Adam yanifuata baada ya Adam kupewa kupewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Adam uskun anta wazaujuka zaujuka ilikuja baada ya Adam kutaja vitu baada ya Adam kishakuwa amepewa ilmu ndio Allah akaanza kumpa maamrisho na makatazo wala taqrab hadhihi shajara fatakuna minadh-dhalimin ilikuja baada ya Adam kupewa elimu namna gani nekuwa, msingi, Islam. Islam, ilmu inakuwa ni jambo la msingi wa kufuo islamu na uislamu ukaifaburisha ilmu Ukaifanya elimu ni jambo la lazima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha ubora wa elimu anatuzungumzia anatuambia tuitafute ilmu hata kama inapatikana mbali katika mji wa China lakini waje watatafuta ilmu kwa sababu elimu ndiyo jambo bora kwa wanadamu Ilmu ndiyo jambo la kumkomboa mwanadamu elimu ndio jambo la kumfanya mwanadamu aonekane bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema katika Qur'ani innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama hakika wale ambao wanamuogopa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa wa Allah al-ulama ni wale waja ambao wameshikamana na elimu kwa elimu katika islam ni jambo bora na ni jambo la msingi katika muongozo wa mwanadamu na gani ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini uislamu ukaigawanya hii elmu katika vigawanyo viwili. Kuna ilmu ambayo ni la aini lazima utake utake isome. Na kuna ilmu ambayo kigawanyo chake ni faradu kifaya. Ukisoma usiposoma haina madhara kwa wa Islam. Kama Allah alimwambia Adam watajie majina ya vitu hivi maana ke Allah Subhanahu wa Taala alimfundisha Adam ma elimu ya mazingira elimu ya kutambua namnadani mazingira yake aweze ya kuyakabiri. fa'allama Adam alasm'a kull. Adam alifundishwa majina ya vitu vyote kwa maana ya kwamba Adam alipewa elmu ya kuyatambua mazingira yake ambayo kwamba anatakiwa aishi ndani yake. Kwa hivyo Uislamu Elmu zetu, leo madhofu tunazisoma zimegawanyika katika vigawanyo vikuu viwili kuna elmu ya mazingira ambayo kuitambua kwake kuisoma kwake ni Farabuni kifaya usome usisome hauwezi kupata dhami Allah subhanahu wa ta'ala hataenda kukuuliza kifu ya mwisho kwa nini haukua daktari kwa nini wewe haungua mwasibu? Kwa nini wewe haungua mwalimu? Hata wenda kukuuliza, kuonyesha kwamba ilmu hii ambayo sisi tunaisoma ambayo msingi wake umejengwa katika secularism, yani kutenganisha dini na maisha kwa sisi waislamu sio fardhu al aini tusome ndugu zangu katika imani. Ila ukisoma ni jambo muhimu ni jambo bora kwa sababu utaweza kutusaidia kufahamu mazingira yetu namna gani ya kuyakabiri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba Iqra soma ewe Muhammad Bismirabbikallazi khalaqa soma kwa jila la Mola wako ambaye kwamba ameumba khalaqal insana min alaqi amemuumba mwanadamu kwa pande la damu Allah anamwelezea mtume Namna gani ametuumba sisi watuku wa Uislamu? Wa Namna gani wanadamu ameumbwa? Wa Asili yetu tumeumbwa kutokana na manini Kutokana na maji? Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza katika Qur'an katika sura ya 12 namna gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumba anasema wa laqad khalaqnal insana min min tumemuumba mwanadamu kutoka na matone la mani kutoka na maji ambayo kuwa yanatoka Ya, ya min baini sulbi natoka, wa taraibi maji ambayo yanatoka kati ya uti wa mgongo wa baba na kifua cha mama Unaingia katika tumbo la mama Allah anakuumba hatua kwa hatua ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa elimu namna gani Mwenyezi Mungu alivyoshuumba ili ya hiyo iweze kumsaidia kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala Iqra wa soma na Mola wako ni mkarimu mno katika kusoma kwa sababu ukisoma na ukafanya juhudi ya kusoma Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi atakufahamisha yale ambayo hukuyajua Muhammed sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea umuhimu wa elimu akazungumza katika hadithi yake anasema talibul ilmi afdalu 'inda Allahi min al-mujahidina yule ambaye Ala kwenda kuitafuta ilmu, ni mbora zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala minal mujahidina kuliko yule ambaye anakwenda na jihadi. Yaani we unayekwenda kuitafuta ilmu, namna gani ya kumjua Allah, namna gani ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala unakuwa mbora kwa daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko mtu ambaye ameshakuwa mjuzi sasa anakwenda kuifunikia ilmu yake walmurabitinna nbi sallallahu alayhi wasallam akawazungumzia hata wale ambao katika zama hizo walikuwa ni walinzi wakiweka doria ya kuulinda mji mtukufu wa maka bado hawawibora kumshinda mjyambaye anakwenda kutafuta elimu wal hujaji wala wala mkwenda kuhiji Sibora kuliko mja amekwenda kutafuta ilmu wale Umar wala nufenda kufanya umra nbi akasema ya yastathiru lahu alashjar Mwiki yote ina msamaa msamaha mje anapokwenda kuita stahilmu walhajar mawe yote yanamuombea msamaha mje anayekwenda kuita ilmu walbihar na bahari zote kumuombea msamaa mja wa Allah anaposhika njia kwenda kuita stahilmu wa na mawingu na mpaka nyota wa shai'i shay'in tala sham. Mtume anasema kila kitu ambacho kinamulikuwa kina anajua wali tisanu fil mpaka samaki baharini kumwombea msamaa mje anayekwenda kuitafaimu. Kwa sisi wa Islam ilmu ilikuwa ni jambo la razima, ni jambo la msingi na ni jambo muhimu kwa sisi wanadamu kusoma. Lakini ma'al asafi shadid logi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitufanyia sisi ni jambo la lazima tumeiweka pembeni na elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuifanya kuwa jambo la lazima tumeifanya ndio kitu cha lazima katika maisha yetu Ilmu faraja yake ni kubwa Katika mfumo wa Kiislamu Uislamu kafadhilisha sala la ni jambo la lazima mtu asome ikafikia kipindi mpaka wale viongozi mahalifa walikuwa wakichukua watu na wakiwapeleka kusoma kwa namna gani elmu ilivyokuwa elmu ili tupate wajuzi wa kuweza kutoongoza katika mambo yetu leo msimammkubwa tuliokuwa nao wa ukoo Islam kuna watu ambao elmu zao hazikidhi mambo ambayo tunawadebesha anasema mshairi Fasadu mkabira alimu mushahadiku wa akbar minhu jahil mutamasikhu huma fitnatun fil alamin waman bihim fil din yatamassaku muharibun mukabir katika jamii ni ule mjuzi ambaye hatendi kutokana na elimu yake Yaani elmu na anachokitenda elmu iko nyuma lakini matendo anayoyatenda yamekuwa yani ni makubwa yanazidi elimu yake. huyu ni mharibifu. Wa akbaru minhu lakini mharibifu mkubwa kuliko huyu ya hirum mutamassifu ni yule mjinga ambaye anashikamana na mambo. Yaani ni mjinga ambaye anakomaa kufanya mambo ambayo kwamba hana ilmu nayo katika kuyatenda homa fitna za ulimwengu wawili na hawa ni fitna katika ulimwengu tena fitna iliyokuwa kubwa wamambili ya yatamtasafu na yule ambaye atashikamana nao watu hawa katika dini yake na yeye anakuwa ni miongoni mwa watu ambao fitna leo tuko ya mfumo wetu mtukufu wa Uislamu si sehemu ambayo Ilmu kwa sisi imekuwa ni adhabu kusoma sote ni mashahidi wa ukufu wa katika kipindi hiki cha likizo wale ambao wanakomesha vichwa vinauma namna gani ataweza kupata mahitaji ya mwanafunzi kuweza kufika shule namna gani atamtafutia mwanawe shule nzuri ambapo mtoto atakwenda kupata kile ambacho mzazi atakiridia leo sote tunaangaika ni shule gani nimpeleke mwanangu leo katika mfumo huu sio wa Uislamu haujaopa kipaumbele elmu ya aina yoyote ifopo mitanguliza maslahi mbele wa Uislamu leo tunaona shule ambazo leo zilikuwa ni kwetu shule za umma Leo zinaonekana kilorope kichochote katika ufundishaji. Lakini zile shule za watu binafsi ambazo mtu kazijenga mwenyewe, kisha akaweka mwenyewe kiwango cha kumtoza yule ambaye anataka kupata elimu katika taasisi yake, leo zimekuwa na gharama kubwa, gharama za juu kiasi ambapo mtu kuweza kumudu wa hali ya chini si jambo la kawaida. Na tumekewa classes, matabaka, we ambaye leo kazi yako ni mkulima, kumpeleka mtoto katika shule nzuri limekuwa ni jambo gumu. Tunaona na watu namna gani ilmu leo imekuwa ni chungu kwetu sisi namna gani upatikanaji wa ilmu bora ili mtu ajatoke mtaalamu wa kuvumbua jambo fulani imekuwa ni jambo gumu kwetu بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللسالمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو الشواب الكريم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اوصيكم عباد الله مرة اقرا وانا اتقي الله وطاعته فقد فاز المتقون اما بعد صفوه الإسلام na kwa mara nyingine tena sambamba na kuyutia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika hakuna kufuzu duniani wala akhera isipokuwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Ta'ala Dugu zangu wa wakufu Islam tunaendelea na sehemu ya pili ya hutuba yetu ambapo leo tunaangalia Faraja ya elimu katika mfumo wa Uislamu na madhila ya elimu nje ya mfumo usio kuwa wa Uislamu Allah Subhanahu wa taala katika aya aliyoitangulia kuisoma Mwenyezi Mungu anasema inama yakhsha Allah min ibadihi alulama wale ambao wanamogopa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala Miongoni mwa waja wake alulama ni wana wachuoni chuoni ni watu waliobobea katika elmu leo tunaona wasomi wetu katika mfumo huu sio kwa wasuifslam la kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao limewaondoka leo msomi ambaye amebobea ni daktari kazi yake kumfanyia mtu operation kwa kuwa elimu aliyosoma haimfanyi kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala haimjii kufanyio parekem ni mpaka atanye pombe. So nafahamu kwamba pombe kazi yake ni kuharibu akili ya mtu kumuondoa katika hali ya kawaida. Na mtume aliyezungumzia pombe anasema hakika ya pombe ni mama wa maasi. Sasa leo mtu amela tegemea akupatie ya kiwiliwili akufanyie ponyo afunguze maumivu uliokuwa nayo hawezi kukutibia mpaka akalewe jibu lake tunalipata kwamba mfumo uliyokuwa nao wa hauwafanyi hauwafanyiwaje kuwa wacha mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambapo leo kizote tunawakazania watoto zetu leo mtasi anamwambia mwanai mwanangu soma unaona mimi hapa nilipokuwa mzako nahangaika na vibarua kazi ngumu unafanya kwa sababu usikusoma usiposoma na wewe utakuwa kama mimi huu ni msiba wa uko Ilmu leo imeegemezwa katika riziki kwamba ukisoma ndio unapata riziki usiposoma riziki hakuna hali Mwenyezi Msubshanahu wa Taala ametuzungumzia katika Qurani hakuna kitu mbinguni wala ardhini isipokuwa riziki yake inatoka kwa nani kwa Allah Subhanahu wa Taala leo tunaamini kwamba kwa kusoma kwetu ndio tunapata riziki wa kuo Islam mshiba mkubwa leo mzazi Hamuimizi mwanafunzi, hamhimizi mtoto wake kwenda madrasa, aende apate ilmu ya kumtambua Allah, aende akajue namna gani mzazi wangu akipa wa ni msiri, namna gani niombe doa mzazi wangu, mzazi hangaiki kumpeleka, yuko tayari kumwamsha mtoto saa 11, hamka ujiandae kwenda shuleni, ye anakuja msikitili Anaamini baada ni akakadha na mimi mtachuma matunda ya hili ninalolifanya hapa duniani. Hamhimizi kutafuta elimu ya Allah subhanahu wataala. ta'ala. Ndio leo wasomi wengi katika lu huu wamefuwa kimwasi Mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala, lakini wengine wamekuwa kitu mipaka mpaka wazazi wao walioteseka kuwasomesha wamekuwa hawawajali mafunduko wa ya Islam. Nishahidi kuna kisa nipata kukiona kukishuhudia Mama mmoja ni profesa katika chuo kikuu pale Suwa. Amesoma ni profesa, ana magari, maisha mazuri. Amekuwa akikaa na ndugu yake wa kuzaliwa baba mmoja mama mmoja. Lakini ndugu yake si mwenye elimu, hakusoma, hana kazi, anamtegemea dada yake asubuhi ya akiamka ampigie bajeti, jioni akiamka amletee vitu vya kupika wale. Saba Simbaa, bwana huyo Allah akampiga mtihani, akawa ni mlezi. Baada ya kudumu katika ulezi umauti mauti Dada mtu anapelekewa taarifa kwamba kaka yako amefariki anafikiria namna gani mtamsikiri kaka yangu akawafata vijana maskani vijana ambao maisha yao hupanzima umetawaliwa ya na kumwashia allah yametawaliwa na pombe na kamari akawaambia na mtu amefariki sasa nataka ya kwenda kumzika mtanikaji shilingi ngapi wakamwambia sisi tufanyie mambo mawili tutafutie kwanza plastiki kubwa mbili za pombe kisha ufastafie kiasi kidogo tu cha pesa kwa ajili ya kuweza kupata chakula cha mchana na jioni akasema hilo limetojia maiki kwa mochwali tabulieni katembeni mtaagizia gani walete sio walete maiki maiki kwa pale wale mabwana si juzi wa kuchimba kaburi si wa katika masala ya kuzika wakafukua wanavyojua wao wakamfukia lakini pembeni wanakunywa pombe zao nyingine ilibachwa kwa mvia juu ya wa kaburi watu leo kwa elimu hii siwe ni kumukuhofu Allah subhanahu wa ta'ala waadilifu amo Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungunza wa mtu kumtendea wema ndugu yake leo katika macho yake kufuku islamu umeondoka kwa sababu ya madila ya elmu hii tunaisoma ambapo msingi wake mkubwa ni secularism yani kutenganisha dini na maisha katika elimu hizi dini hazina nafasi katika elmu hizi maslahi ya maisha yametangulia mbele ndio leo tunaona wakofu islam rushwa kila ofisi ukiingia ili upanikiwe bila kutanguliza kitu hautathaminiwa mfano mdogo na mtu ambaye amekwenda kulipia tanisco awe ni pia anahitaji kuingizwa ya umeme kila kitu kimekamilika anaambiwa ili uingiziwe ndani ya wiki moja umeme basi tanguliza japo la 100 kwa mtu fulani lakini bila hivyo utasubiri labda ndani ya miezi mitatu miezi minne kwa sababu yeye anamogopa Mungu akasema siwezi kufanya dhulma hiyo kama kuna watu walichatangulia kabla yangu wanasubiria na mimi nitasubiri namna gani watu waliosoma katika dunia hii wa islam wanapomwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna gani ilmu ambayo sisi leo tunakimbilia kuitafuta inatueta mbali na kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini pia elimu hii leo imefanya mazina katika umma kiasi ambapo wataalamu wengi tuliokuwa nao hawakufikia levo ile kwa juhudi zao kwa sababu leo thamani ya kupimwa kama wewe ni mjuzi si mjuzi ni kwenye karatasi. Utakwenda ofisini kuomba kazi utaambiwa lete cheti tuone. Cheti unachopeleka ndio kinachoonyesha elmu yako. Lakini ukimfatilia mwenye cheti hiki kwa sababu tageti yake alikuwa anasoma kupata cheti, mtu anakomaa anakesha kesha kipindi anasoma, akishapata kile cheti hahangai tena kusoma. Na wengi leo anafanya kazi katika maarifa yasiokuwa yale aloyapata katika masomo yao. Kwa sababu leo tunachochosoma sisi wa tukufu Islam tuna kalili nadharia za watu waliosoma katika kipindi kilichopita sisi leo ndo tunakalili utakwenda kusoma scripture za Charles Darwin anakwambia binadamu wa kwanza alikuwa nyani na ili uweze kufaulu lazima ujibu kama alivyosema ye binadamu wa kwanza alikuwa nyani kwa sababu mwanzo alitembea kwa migumi 4 kisha baadaye ataanza kunyanyuka kidogo kidogo kisha baadaye akanyanyuka vizuri japokuwa ya imani yako inakuonyesha kwamba asili ya mwanadamu Allah ndiye aliemuumba kutokana na udongo Tunasoma nadharia za watu. Leo tumasoma vitu ambavyo vinatutoa katika imani ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. yangu ni mwalimu wa Ufuo Islam. Lakini napata shida pale ambapo unasimama kumfundisha mwanafunzi jambo ambalo tunaamini kwa mtoto akilishika na ndio moja kwa moja lina muasiri mpaka anazeeka. Leo tukulizana swali humu sote tutajibu jibu moja kwa sababu ndivyo namna tulivyokaribeti pia mashuleni. Nikiuliza leo chango cha mvua ni nini? Waislamu wengi tutajibu ni miti. Kwa sababu mtoto anafundishwa kwamba miti ndio inaleta mvua ile hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuonyesha katika Qur'ani mambo matano hakuna inayojua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah sema inna Allaha 'indahu ilmu sa'a wa munzilul ghayth awa ndiye mwenye kuleta mvua wakufu islam lakini leo unasimama unamfundisha wanafunzi miki ndo inaleta nini miki ndo inatambua kuni msiba, ile hali mti wenyewe ukizidiwa na ukakauka wewe ndo unaochukua maji kwenda kumwagilia Inakuwaje leo tunaamini miki ndo inaleta mvua Vitu kama hivi watoto zetu wanakalilishwa na kama hajapata elimu ya dini namna gani atamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio unafuta mtoto moja kwa moja anapotea leo mtoto hafundishwi katika ilmu hizi mzazi ana gani ndio leo unakuta mzazi unampigia simu mwanao umebanwa na shida mtoto anamwambia baba niko bize kidogo nina kikao na mheshimiwa subiri ndio baadaye hafahamu thamani ya mzazi kwa sababu huku tunakosoma hatuambiwi hizi daraja ya mzazi katika maisha yetu duniani na asharah Allah ametusisitizia ametusisitza mno katika kumheshimu na kuwapa wazazi wawili Allah sema wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ametisha hukumu asibu dio yote si kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidayni ihsana na wazazi wawili watendeni wema ima la bulughama inda kalikibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumu ufi Allah kaendelea shema ikiwa wazazi umekaa nao mpaka miongoni mwao ema wote wawili wakazeeka ama mmoja akafa mmoja ule basi naye basi kaa naye kwa wema asijaakwita mzazi ukasema ah na kazi fulani baba naya subirie kidogo Allah mikataza jambo hilo sema Allah anasema zungumza nao kwa maneno ya upole lakini leo angalia kijana amesoma tena kama uliteseka ukamtoshea njia nchi ndiyo kabisa ataele lugha ya kuongea kama ulipo naongea Kisukuma yeye akija tena lugha yake amaakataa Sama mimi Kisukuma tena sikijui ni kwenda mbele Kama ulisomesha binti akafikia levo ya juu muangalie hata mavazi yake leo ni mashahidi wa kufupo Islam ofisi ngapi tunaingia tuna wasomi mavazi waliovaa ni tofauti na kazi anayoifanya Tola la kumhudumia mgonjwa hadi daktari kuvaa kimini lakini leo mavazi elimu tunayosoma inatutoa katika takwa inatutoa katika fa ya kurusha Allah subhanahu wa ta'ala makini ndugu zangu wa ukoo wa Islam kwa sababu leo wanayosoma vijana wetu si mambo ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau tutumainiza tutoe tu kuangalia namna gani watafiti elmu ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala basi baadaye kutakuwa na watu ambao ukifa anakwenda kukodi watu watufike. Yeye ahangaikifu busy ana kipinda na kwenda kufundishia. ni msiba mkubwa wa ukoo Islam. Leo elimu hii tuliyokuwa nayo inawafanya mabos ama waajiri wawe ni viburi na jeuli mbele ya wale wanaowaajiri leo kila mtu amepewa dhamana ya kukusimamia wewe kwenye kazi basi atataka kumwabudie kwa sababu yeye ndiye ame mshahara wapi tunakwenda watukufu wasufu wa islam chukuza ngono wa wa islam haya ndio madhila ambayo leo tunayapata ya ilmu, nchi ya mpomo uchua wa islam leo ada zimekuwa bei za juu mzazi namna gani atweza kukadiri ada ili amfundishe amsomeshe kijana wake apate kile ambacho anajua kwamba kijana wangu akipata wa hiki atastirika leo imekuwa shida tunaona tukisema elimu ni biashara angalia leo shure za dinafis ipokuwa na gari mzazi ya pedeki mtoto lakini shule za serikali zinajulikana hazina gari hata ni siati gari mwana atapeleka mtoto Sasa kama kweli ilmu inayotolewa leo inatolewa katika misingi ya, ya kimadili kwa nini na shule za umma zisipewe magari watu wako wanaenda kwa, kwa magari Elimu imewekwa kwa, kwa ni biashara kuna levo Yaani wewe ili ufikie ile tabia yako ya kupata unachokitaka usiende kwenye levo fulani. Ulipie kiasi fulani cha kia pesa, gharama kubwa ungeutakwenda kukipata kile ambacho hata huyu ambaye alipiga alama kubwa anakipata lakini kwa kiwango kidogo. Uislamu haukuweka classes hizi katika elimu ya kufuu islamu. Uislamu ulimfadhilisha kila yule ambaye anakwenda katika kutafuta elimu kwa ndugu wa Tokofu Islam turudi katika Uislamu wetu tuangalie namna gani vizazi wetu tutavielekeza katika kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko kuminyana na kukoma kuangamiza watoto wetu katika kuitafuta dunia yao ile hali ya yao inawapotea watu wa Tokofu Islam Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi inna Allah yundukutu kullu alimun fi dunya wa fi al Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia kila yule ambaye nimjuzi katika dunia. Yaani humuulizi jambo katika dunia, wa jahiru fil lakini ni mjinga katika masala ya akhirah. Kila mmoja ni shahidi kila mmoja wale ambao wamebahatika wamelialia kupata watoto ndani nafsi yake anaona namna gani anavyomchapa mtoto, pindi anaporudi na daftari lake amewekewa kumi namna wengine mpaka adhabu anazompa mtoto hali unakwenda shule unacheza napoteza gharama zangu leo hakuna kula lakini hakuna ambaye aradiriki kumchapa mtoto wake kisa hajaenda madrasa ameishia kucheza mpira na wengine Hakuna na wasukufu islam Hakuna yule ambaye anaumia pale ambapo mwanaye mwalimu wa madrasa anamwambia kijana wako yuko sura moja tu haani kwenda nyingine hakuna anamwambia mwalimu mchape tu tena mwalimu wa madrasa lao atachapa mtoto basi anaweza apelekwa polisi kwa sababu ni dhama kubwa kwa mzazi na, na, na mwalimu wa madrasa lakini leo watoto mashirini wanachapwa wengine mpaka wanarudi na alama mzazi anamwambia ndio vizuri utakuwa ni mjinga kwa mwalimu amekucheka kwa sababu huelewi, lakini watu wa islamu kujiangalie ni lipi ambalo tumeiwekea mkazo nguvu za ngono wa islamu elimu hii ambayo sisi tunaitazania ndio leo inatuletea masuala ya usawa wa kijinsia jambo ambalo alipo katika uislamu ndio elimu ambayo leo vijana wengi wanaishia kuwa mashoga vijana wengi wanaishia kuwa wezi na matapeli wa ukufuo islamu kwa sababu haimfanyi mtu kusoma kwa kumogopa allah subhanahu wa ta'ala Mtu anasoma kwa lengo la kuangalia mimi nimesoma na uzoefu kiasi gani kwenye kazi ili nikusaidie lete kiasi fulani leo pita kwenye mabaadhi ya hospitali hata kama umeziliwa utaambiwa panga poleni lakini akija mtu ambaye anasema Na mgonjwa wangu naomba nikununue daktari utamhudumia daktari atawacha wote kwenye poleni atahudumia mgonjwa mmoja kwa sababu gani hawakufundishwa hawa kuadilifu na kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa islamu kwaje katika uislamu wetu tuhimizie watoto zetu waende shuleni wakapate elimu ya mazingira ni nzuri kwa sababu ukiumwa atajua namna ya kukuchoma mashindano lakini tuwaridishe kumjua sana Allah subhanahu wa ta'ala ili wapate hofu ya kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala Kujua kwa matendano ndio kumemfanya leo mdada wa Kiislamu kisa yeye ni doka, anasiriki kuja kumtibia mwanamume ambaye kualika ni baba yake anamfanyia uparisheni. Kwa sababu gani hakufundishwa kumuogopa Allah subhana wa Ta'ala? za mzakiislamu zipo namna gani Mwanamke anaweza ni daktari ataanza kumtidia mwanamume kuna mipaka yake na gani mwanamume anaweza kumtibia mwanamke kuna mipaka lakini leo watupo Islam mama zetu ni mashahidi akifika hospitalini anapelekewa kijana wa kiume ndiye aende akmsaidie watu wanasoma, kwa na kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala msingi wa elimu tunaosoma uko nje ya misingi ya kumfanya mtu kusikia lengo la ucha Mungu ile hali Mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala ametuonyesha kwamba wajuzi ndioenye kumogopa sana Mwenyezi Mungu wataala. ta'ala lakini leo wajuzi wetu ndioenye kumwaa sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nitanakwambia kazi za ofisini zimenchosha nikipata angalau moja nitapoteza mawazo nitatulia hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala katabila la bikaza wetu wamekuwa hawana Allah subhanahu wa ta'ala akujalie hima na uwezo wa kusoma Uislamu wetu kisha tukoe fahamu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صلى تعالى برحيمه على ال على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا بسم الله الرحمن يا ارحم الراحمين يا أرحم الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقيم <تصفيق>